Hvis der er noget, jeg inspirerer sig af dagens gæst i dag, så er det, at uh, Marie Yeti, som sidder foran mig nu, hun uh, har en helt vildt unik evne, synes jeg i hvert fald, det har jeg kunnet mærke, når vi har mødtes de få gange, vi har nu. Uh, men også bare gennem din skriv på din blog og uh, via din Instagram, det er, at du har en enorm uh, du har en tilgang til livet, hvor du godt kunne tænke dig magi i det. Mm. Det er lidt sådan en Og uh, det er især derfor, at du sidder her i studiet i dag fordi øh, det tror jeg at, øh, at mange af os kan, kan finde god inspiration i hvordan fanden vi gør det. Og øh, Marie, er det. du ja. er uh, influencer, du blogger, du er en af de sådan, OG's <laughs> der startede helt tilbage i 2007 og øh, med din blog og ellers så har du kørt influencerfronten nu og øh, hvad hedder det du har lavet lidt podcast her og der og øh, laver måske din egen i fremtiden vores mm -hmm. Øhm, ellers så kommer du fra Næstved. Yeah. Du er også sanger. og øh, så er du vist også co-founder eller meddrivende af Petunika, mm. som, øh, som laver Kemik. Yeah. Ja. Ja, fedt. Velkommen til, Marie. Tusind tak, og tak for <laughs> en flot introduktion. Ja, velkommen. <laughs> Jeg skrev til dig her i, det to år siden nu, omkring podcasten her, Livskompasset, og hvad fanden det egentlig handler om. Hvorfor sagde du ja til at være med? Jamen som jeg også sagde der, så tror jeg, at alt, der giver mig mulighed for at tale om andet end efterårstendenser, er langt mere interessant for mig at indgå i. Øh, jeg tror selv, jeg håber selv, at jeg har mere at byde på end bare fashiondelen. Øh, går meget op i relationer og værdier og leve det gode liv. Så jeg synes, det var en god mulighed for at komme ind og tale om det. Det er jeg glad for, du har lyst til. Tak. Og øh, mig til at dykke ned i det. Fordi vi skal høre om din rejse med, med bloggen, og hvordan det ligesom har formet dig som menneske, og alt det her med, at du netop er startet med at have enormt meget på hjerte, og det er, hvad jeg kan forstå, i hvert fald også derfor, du også har startet bloggen i hvert fald, mm. til at det nu er mindre skrift, mindre, øh, altså mere ja, tendenser mm. Alt det, det dykker vi ned i, men øh, jeg kom simpelthen til at tænke på dig her den anden dag, der da jeg stole og mad i køkkenet. ja. Fordi i vores, øh, vi mødtes til en kop kaffe i sidste uge, mm. og, øh, hvor du siger, at du er enormt effektiv i køkkenet. køkken. Ja, yeah. er du sindssyg. <laughs> og sådan, du kan ikke lade være med ikke at være effektiv. No. Det går, du prøver at ligesom, hælde et glas vin op og lige sige, at okay, nu står jeg og hygger mig med det. Det kan være, din kæreste er med til at lave mad. Mm. Men så går det røv langsomt, og jeg yeah. tænker, hvad fanden. Og jeg stod netop i køkkenet og øh, skærer nogle tomater. Vi tog endnu op lang tid, så kom min kæreste hen og skærte en masse øh, shamjong, og det, han skærte det som en ja. altså, og han, han har bare styr på det køkken der. Og øh, Jeg kom bare til at tænke på dig, og jeg tænkte, Åh, nej hvis vi skulle lave mad sammen. <laughs> jeg synes også, det er meget hyggeligt, når folk ikke gør det ligesom mig, for jeg øver mig netop i ikke at være så effektiv. Særligt i hverdagssituationer, at nyde lidt mere at Stå og lave mad, for jeg elsker jo egentlig at lave mad, så det er også tosset, at det skal gå så stærkt. Det er bare indbygget i mig. Jeg kan ikke styre det. Når der skal hakkes løg, så skal de bare hakkes, og det kan ikke gå for langsomt. <laughs> Hvor har du den effektivitet fra? Øhm, jeg tror i virkeligheden, at det kommer fra barndommen, faktisk. Altså, der er noget med at få mest muligt ud af sin tid. Mm. Så særligt hverdagsting, som måske normalt har været set på som sådan noget, der skulle lidt overstå, så man kunne komme ud og have det sjovt bagefter. Det ligger bare indbygget i mig at få det gjort, få det ligesom winget af, så jeg kan komme ud og lave de ting, jeg synes er sjove, mm. som i forbindelse med mad er at spise maden. <laughs> men nu synes jeg også, det er sjovt at lave maden, ja. så det er også en øvelse lige at finde ud af, hvor meget energi skal der så lægges i effektiviteten. Hvor er der andre områder i dit liv, hvor at, øh, at du virkelig kan mærke den her effektivitet? Jamen, jeg tror, jeg lever effektivitet. Hvis jeg skal fra A til B, det vi talte om sidst, jeg øh, er typen, der går til alting, Øhm, og jeg går enormt hurtigt, og det har jeg fået at vide af alle i mit liv. Jeg skynder mig, og jeg føler ikke selv, at det er et problem, fordi det er jo bare min, det er min rutine på en eller anden måde. Men når jeg går sammen med nogen, kan jeg godt mærke, at der er forskel på at gå for at nå noget, og gå for at gå og snakke, hygge med en kop kaffe. Og der tror jeg, at mit tempo er altid gå for at nå noget. Hvis du skulle prøve at ligesom, gå for at, at hygge dig, eller snakke, jeg tænker også, du kan gå på ture med nogle veninder, eller din kæreste, eller et eller andet. Ja. Kan de så ikke følge med? Eller Nej, kan... de kan ikke følge med. Og faktisk, det er meget sjovt, fordi min far har altid gået enormt hurtigt. Og han har, altså, da vi var børn, og var på ferie og sådan noget, så gik han altid 10 meter foran os andre. Og det var på en måde ikke specielt hyggeligt, men det var fordi, vi skulle gå for at nå noget. Så jeg tror måske, den har sat sig i mig fra den gang på en eller anden måde, at hvis jeg skulle følge med min far, så måtte jeg gå i et rask tempo. Så måtte man nærmest løbe op til ham, og så løbe siden af med sine korte ben for at være med. <laughs> altså det, det, sådan har det mine forældre det er nogle gange med mig. <laughs> det er bare, han er sådan der, lad os lige gå langsomt, og så går han så langsomt, som man kan. Altså det, der, hvor Amen, det, der, det kan der, der næsten er der, der er det. stresse mig, når ja. folk går langsomt. Og skulle ja. over et fodgængerfelt og gå bag ved en, og det er jo så synd, altså det er jo ikke alle, der gør det med vilje. Eller, og hvis man gør det med vilje, så er det måske også et bevidst valg, ja. som jeg kunne lære lidt af. Men ja. Er det derfor, tror du, at du... Altså man kan sige, hvis du... Du siger også det her med i hverdags og sådan noget, ikke? at det er som at, at få magi ind i det. Når du så siger, at du alligevel er vokset op med det her med sådan, nah, men så skal der gøre sådan nogle ting, før ja. man kan komme ud og hygge sig. Er det derfor, du har så meget fokus på måske at skabe magi? Altså simpelthen sige, okay, hold op up. Lad mm. mig lige... I hvert fald prøve at lave mad langsomt. Lad mig lige prøve at, altså at nyde sådan processen. Ja, jeg tror, det er fordi, min idé om, hvad der kan skabe magi i det, har ændret sig enormt meget. Hvor effektiviteten var, altså for ligesom at kunne komme ud og så lave det sjove bagefter. Øh, hvor nu er en del af det, jeg var effektiv for at skulle nå noget andet omkring, er det, jeg finder magi i, er det, jeg synes er sjovt at lave. Så det er, svært, det er virkelig svært at vende sig af med. Hvad så hvis du får... Når du får opgaver, når du får kampagner, du skal skyde, eller et eller andet. Nej, jeg er også super effektiv. Jeg kan godt lide at få det gjort så hurtigt som muligt. Selvfølgelig på bedst mulig vis. Jeg synes heller ikke, at... Øh, altså, man må heller ikke være effektiv og derfor slække på umagen. Fordi umagen betyder også enormt meget for mig. Jeg har bare lært mig selv gennem så mange år at være effektiv. At gå hurtigt. Ja, ja, ja. At skære løgne hurtigt. Og <laughs> sige, okay, frem i livet. ja. Hvis vi så skulle tage tilbage til øh, Marie, der er 15 år og starter din blog. Ja. Passer det? Ja. Første givet næste ved gymnasium. Yes. Ja. Hvad, øh, hvad, var, hvad var dit incitament for at, at starte bloggen dengang? Jamen den første blog, jeg, jeg har jo haft simpelthen så mange blogs, før jeg oprettede Ville Kaniner, som blev min sådan store øh, karrieremæssig succes i hvert ja. fald. Øhm, så jeg startede faktisk en blog for inden, og dengang der havde jeg ikke engang et kamera, og jeg tog billeder på sådan en gammel Nokia-telefon, der ikke kunne tage særlig gode billeder, så det var en anden kvalitet helt klart. Øh, og der tror jeg, at jeg startede bloggen først og fremmest, fordi jeg var inspireret af nogle af de svenske piger og nogle af de danske piger, der allerede var i gang på det tidspunkt. Men jeg havde enormt svært ved at finde den inspiration, jeg selv kunne tage at bruge direkte, fordi at mange af de piger, der var etableret, var en del ældre end mig. Og der er stor forskel på at være 15 og være 20 år, for når man er 15, i hvert fald for mit vedkommende, bor man stadig hjemme hos sine forældre og går på gymnasiet. Så det er ligesom et helt andet liv, og boliginspiration kan man ikke bruge til sindssygt meget, og man har ikke de samme ressourcer eller midler til at gå ud og købe nyt tøj. Mm. Så det der med at starte en blog, der var mere i øjenhøjde med mig selv i virkeligheden, tænker jeg, at hvis jeg har brug for det, så er der nok andre, der har lyst til at lytte med. Hvad så, når du starter den her blog? Hvordan sker det på en eller anden måde? Hvad er dit første blogpost? Og hvordan tager folk imod det? Jeg kan faktisk ikke huske det. Måske er det noget, jeg har fortrængt, fordi folk tager ikke særlig godt imod det. Det, det er svært på det her tidspunkt i hvert fald at gå på næste Gymnasium og skille sig ud. Øhm, jeg kommer fra en folkeskole, hvor vi alle sammen var nogle særlinge, mig selv inklusivt, og det var der bare plads til. Øh, det var normen på en eller anden måde. Men også i Næstved? Og ja, i Holme med Olstrup faktisk, en lille by, der ligger 20 minutters kørsel fra Næstved. Og så startede jeg på det her gigantiske gymnasium med så mange elever og et mega hierarki fra 1. til 3.g. Øhm, hvor lige pludselig var normen ikke at være sig selv, men at passe ind. Og det kan også være noget, jeg lidt har opfundet i mit hoved, fordi at jeg samtidig var i puberteten og var super usikker, og der sker en hel masse forandringer alle steder. Øhm, men den blev i hvert fald taget negativt imod. Jeg føler faktisk, at jeg blev drillet. Og jeg har ikke, jeg har ikke nogen grov mobbe historie eller sådan noget fra mit liv. Men lige de år der, der følte jeg mig meget ekskluderet, fordi jeg ikke kunne lade være med at sige, hvad jeg mente. Eller gøre, som jeg havde lyst til at gøre. Hvordan udspillede det sig så i øh, altså i gymnasiet? Øhm, det der drilleri? Ja, men der var sådan næsten næste gymnasium, et kæmpe gymnasium, og som 1. G'er sidder man ligesom øverst oppe, og så ligger kantinen nedenunder. Og for at komme til idræt, skal man gå gennem kantinen, hvor 2. og 3. G'erne ge sidder i hver deres afdeling. Og der bliver så altså råbt ting, og der bliver også råbt ting, når jeg går i, altså sådan på øverste etage blandt mine peers. Øhm, Shit. Og folk begynder at drille mig lidt i klassen. Og i virkeligheden tror jeg også godt, at det kan have været meget mere kærligt tænkt, Altså i virkeligheden er det jo også et tegn på, at der er nogen, der læser med, så der er nogen, der må have en eller anden interesse i det. På det her tidspunkt er jeg bare så hamrende usikker, at jeg kun kan læse dårlige intentioner ind i det. Det er også det der, man, altså det, at man ikke ved, hvad deres intention er, fordi man bare selv har så meget. Ja, ja lige altså... præcis. Jeg, jeg ser kun det dårlige. Altså, det, det var virkelig... Jeg havde et vildt usundt forhold til mig selv, så derfor læser jeg usundt forhold ind i alt ja. omkring mig. Hvorfor havde du et udstødende forhold til dig selv? Jeg tror, det skift at komme fra et sted, hvor jeg følte mig så tryg på alle punkter, til at komme til den største utryghed. Vi var heller ikke særlig mange fra min folkeskole, der tog videre i gymnasiet, så jeg havde heller ikke rigtig nogen. og Jeg kom jo ikke fra Næstved, jeg kom fra den der lille by ved siden af, så mange i Næstved havde allerede, havde allerede en relation til hinanden. Så jeg var lidt øh, udenfor på forhånd. Øhm, der skete mange kropslige ændringer. Min søster var syg med en spiseforstyrrelse. Min farmor var syg med kræft. Øhm, der var mange faktorer omkring mig, der gjorde mit liv mere usikkert i virkeligheden. Øh, og samtidig havde jeg slet ikke intellektet og modet til at arbejde med det. Altså, jeg vidste, jeg vidste simpelthen ikke, hvordan jeg skulle gribe det an. Jeg, man er, jo, man er jo også stadig et barn, når man er 15 år, skal man jeg huske. Ja, det er det. Hvordan så? Fordi jeg læste også i dit, øhm, i dit seneste blogpost, hvor du ligesom siger farvel til bloggen. Ja skriver du også, at du netop også startede det for at have den her følelse af fællesskab. Ja. Og det vil den her følelse af på en eller anden måde belonging, altså at høre til et ja, eller Ja, lige præcis. Og jeg tror, mange af de interesser, som jeg havde på det tidspunkt, der stadig har inden for æstetik og mode, kunst og kultur teater, var der jo i virkeligheden sikkert mange, der kunne spejle sig i, også på mit gymnasium. Jeg så så bare ikke spejlingen, jeg så det modsatte. Ikke? Øhm, men ideen om at kunne skabe det for nogle andre, der sad i samme situation som mig, som måske var startet på et større gymnasium, og følte sig som en lille fisk i et stort hav. Øhm, hvis jeg kunne give dem bare en mikrofølelse af at høre til et sted, så ville det også hjælpe mig til at føle, at jeg hører til et sted. Mm. Var det derfor, du fortsatte med den, selvom at du kunne mærke, at da du startede den shit? Der kommer altså, at du følte noget modstand. Jamen, jeg følte faktisk ikke, at jeg kunne stoppe, da jeg først var gået i gang. Det, jeg tror, jeg har holdt pauser nogle omgange igen. Jeg havde jo også forskellige blogs der i starten, og det tror jeg helt sikkert har været et tegn på usikkerhed. Jeg havde også øh, en blog med to øh, kammerater i en parallelklasse i en periode, som var sådan mere modagtig, hvor vi gerne ville være sådan et street-style, rigtig svensk smart. Øh, og så tror jeg, at det der med, jeg blev bare ved med at vende tilbage til noget, der handlede om mig selv. Og det kan være, at det er mit ego, der taler. Det kan også være, at det er sådan et stort behov for at forstå mig selv, forstå andre og øh, kommunikere mig selv, så jeg ikke bliver misforstået. Har du følt dig misforstået før Jeg tror, at de år der følte jeg mig misforstået. Øh, og de, det har sat sig som et traume i mig. Igen så har jeg haft den her meget blide, milde barndom faktisk, med totalt meget love. Øh, det har været meget nemt at være mig som barn. Og det var meget svært at være mig som teenager. Øh, og det tror jeg både har været ydre og indre faktorer. Øh, igen, der skete alle de her store livsskift omkring mig. Øh, og jeg havde svært ved at acceptere, hvad puberteten gjorde ved min krop. Altså, der er også noget med at se på sig selv i spejlet, og pludselig fra at have været barn, og jeg, jeg tænkte ikke over det. Altså, jeg har altid set på mig selv og tænkt, det er da meget fint. Altså, jeg har ikke taget stilling til mit udseende, som hverken grimt eller pænt, eller det var bare mig til pludselig at kigge sig i spejlet og overveje, om man er grim eller pæn. Og om andre synes, man er grim eller pæn. Mm. Det var et rigtig svært skift for mig, som helt klart kom med puberteten. går så mange altså, tanker igennem. Ja. Når man øh, altså, Lige pludselig det der med, at jeg ja, netop, når man har stået og kigget et spejl, og ikke rigtig tænkt noget før, ja. og så lige pludselig... Og det, det var svært, fordi jeg var en lille pige... Jeg udviklede sent bryster, og jeg var lavere end de andre, og jeg, var, og jeg var meget tynd, da jeg var lille, så når de andre kunne gå i only og købe de seje jeans, så kunne jeg ikke passe noget. Så jeg tror også, der var noget i det der med at blive ved med, at jeg blev ligesom set på som barnet, og jeg var nødt til at se på mig selv som barnet i det, men jeg ville så gerne være voksen, og ville så gerne være en af de store, så jeg følte mig hele tiden bagefter, som jeg stod på et lavere trin på trappen kan jeg virkelig godt relatere til. Mm. Jeg, var også sådan, altså, jeg blev også sent udviklet, og havde også sådan ikke et gram fedt på kroppen. Yeah. Øh, fordi det bare var en et barnekrop, ikke? Mm. En børnekrop. Øhm, men jeg kan også huske det der, hvor at vi så, øh, jeg får Roskilde og går på rostov, og øh, alle de andre piger skal ind i pieces, eller et eller andet. Ja. Yeah. Og, øh, og så og jeg tænkte jeg, jeg kan egentlig bedre passe det, der inde i en eller anden butik, hvor det er børn op til 16 år. Yeah. Og jeg bare tænkt nej, nej, nej, hvor er det pinligt. Og jeg gik aldrig, altså, jeg tror, jeg gik med min mor på et tidspunkt. Og jeg bare tænkte, hvor er det her pinligt. Jamen, jeg kan huske til min konfirmation til anden dags tøj. der øhm, alle pigerne skulle have med 60 jeans på eller dieselbukser på. Det var det, man gik i for det tidspunkt. Det var det eneste, der virkede. Og jeg ville rigtig gerne have et par diesel jeans, og jeg kunne bare ikke passe den der størrelse 24 eller hvad det var. Øhm, så vi var nødt til at gå ind i den eneste børnetøjsforretning i Næstved, der førte diesel og købe et par i størrelse, jeg tror, 11 år eller sådan noget. Og jeg klippede det der mærke ud, så snart jeg kom hjem, for der var bare ingen til gymnastik, der måtte opdage, at jeg havde børnebukser på. Nej, nej, nej, nej. Ja. <laughs> og det lyder jo så åndssvagt nu, for jeg ville ønske, at jeg bare havde nyt at være det, altså, og jeg havde slappet af i det, fordi der var jo ikke, altså, så meget tror jeg slet ikke, det har betydet for de andre. Nej. <laughs> altså, det er jo bare mig selv og mit eget billede på det, ikke? og Også det der med, netop det, du siger, det der med, at, at du har følt, at det har været drilleri med bloggen og så videre og det ja. med, den frygte, man har for, at det andre siger eller opdager, er negativt. Ja. Det kan godt være, at der er nogen, der vil have sagt, hvis du ikke har klivet mærke ud, Nå, er det børnebukser, men ja. bare som en konstation eller ja. en, et, et fact, ja. og ikke øh, som, øh, drilleri. Ja, som drilleri. Ja. Ja. Jo. Men jeg kan faktisk huske, at jeg skrev et blogindlæg omkring min gymnasietid, øh, nogle år efter jeg var gået ud hvor mange af mine gamle klassekammerater kontaktede mig bagefter og sagde, ej, jeg er virkelig ked af, at du har haft den her oplevelse. Sådan var det altså ikke. Sådan så vi det ikke. Men man er også bare centrum i sin egen fortælling. Og igen, vil man se det dårlige, så ser man det dårlige. Og jeg tror, ikke, jeg, øhm, jeg tror bare, jeg havde de forkerte briller på i mange år. Hvornår begyndte du at skifte de briller? Og sådan puske dem lidt? Øhm, faktisk først, da jeg var færdig med gymnasiet. Derfor var de tre år, der. De værste i mit liv. Og jeg misunder så meget. Jeg føler, at mange, jeg taler med, synes, at gymnasietiden var det bedste, mest udviklende. De har alle sammen deres bedste venner fra gymnasietiden. De elsker at tage til de der reunion-ting. Jeg, altså så snart vi kører forbi gymnasiet, så får jeg hjertebanken. Altså jeg får simpelthen posttraumatisk stress. Jeg, jeg, er, jeg er blevet ødelagt. Eller i min egen fortælling om mig selv i det, er jeg blevet ødelagt af det. Mm. Øhm, så da jeg var færdig med gymnasiet, startede jeg som pædagogmedhjælper og arbejdede med det i tre år. Og det var så helende. Lige øhm, du gjorde noget for andre. Helt sikkert. Jeg elsker børn. Jeg elsker, elsker, elsker børn. Jeg elsker mennesker. Men der er noget med børn og den renhed og naivitet og umiddelbarhed og ærlighed. Du skal ikke læse mellem linjerne. Der er ikke noget, du kan misforstå. Det bliver sagt lige til dit ansigt, hvad der menes. Så derfor er det også meget nemmere at agere i den verden af dem. Og der er ikke noget, der kommer fra en, en, en ond hensigt. Nej. Altså, det kan godt være, at det er en, skræb, en skræb kommentar nogle gange. Ja. Men det kommer af kærlighed, eller bare sådan lige præcis, den der umiddelbarhed. Lige ja. Og man har rent faktisk mulighed for at gøre noget for nogen. Og jeg har også et kæmpe beskyttergen. Jeg er også storsøster. Øh, helt ind til benet. Øh, så jeg tror, det der med at kunne være noget for nogen på den måde, og at for så meget igen, så direkte, var min helingsproces. det var hvor smukt. Mm. Hvordan, øhm, nu hvor du også snakke om det her beskyttergen, og du er storsøster, og din lillesøster øh, får en spisebestyrelse. Ja. Yeah. Hvordan, øhm, nu sagde du før, at der, også, der var mange ting, der skete her også. Yeah. Øh, også med din farmor. Yeah. Nogle, ja. Hvordan er det at have det her beskyttergen, og have en lillesøster, der går igennem det her, og snakkede I om det, og hvordan påvirkede det dig? Åh, oh, det var, det var så hårdt. Det er så hårdt at se det er menneske, du elsker allerhøjst på hele jorden, som min søster er for mig, at se hende have så ondt i sjælen. Ja. Og jeg kan ikke gøre noget. Det er ikke min kamp. Fordi havde jeg kunnet tage den kamp, så havde jeg gjort det. Havde jeg kunnet øhm, bane vejen for hende, tæve nogen. Altså, man er jo klar til alt. Man bliver så desperat. Øhm, det var, det var helt vildt hårdt, og jeg tror også, det er det, der måske har startet eller kickstartet min beskyttertrang. Øhm, vi var enormt stærke som familie til at håndtere det. Det er jeg, mine forældre og hende evigt taknemmelig over. Min søster var meget ung, da hun fik konstateret sin spiseforstyrrelse, og det var selvfølgelig af meget psykisk karakter. Jeg tror, mis øh, misforståelsen omkring spiseforstyrrelse kan også handle om, at det handler rigtig meget om udseende. Og jeg tror... I de fleste tilfælde handler det også om kontrol og øh, psykisk, et psykisk dårligt velbefindende i virkeligheden. Ikke? Øhm, og jeg tror, for min søster var det det, hun kunne kontrollere der. Det var at fortælle om verden. Det var hendes måde at skrige om hjælp på. hvor mm. hun havde spurgt om hjælp mange gange og var ikke blevet lyttet til. Så der skreg hun om hjælp, og heldigvis blev der så lyttet. Øhm, men jeg kan stadig huske, at vi sidder og spiser aftensmad, og mine forældre har forsøgt at putte fløde i en eller anden ret og sådan noget, og jeg havde bare fået nok. Jeg var bare dønd med, at, også, at vi skulle lyve for hende, og jeg blev jo heller ikke set måske så meget. Altså man bliver lidt et skyggebarn, når man har en syg søskning, øhm, så jeg blev måske heller ikke set for alt, jeg skulle lige i den periode. Øhm, og så ender jeg med at fortælle mine forældre øh, og min søster, at, der put, at de har prøvet at snyde hende. Og det kan jo, jeg kan næsten ikke engang sige, det for jeg får så dårlig samvittighed over det, for jeg ved, at de gjorde det af, af god mening. Det og det skabte meget flid, øh, hvad hedder det, splid, men jeg, jeg, øh, jeg tror bare, at det var mit sådan, råb om hjælp faktisk i det. Øhm, og ja. så så jeg sådan en YouTube-video senere med en sang, der var skrevet om en pigmands spiseforstyrrelse, hvor de sagde nogle ting, jeg bare virkelig kunne relatere til. Og det var første gang, jeg sådan. Altså, der brød jeg fuldstændig sammen. Brød fuldstændig sammen. Um, um, det var, jeg kan bare huske det er en sang, der hed Sophie, og så synges der i sangen uh, And her sister won't stop crying, cause her father says she's dying Sophie says she's really trying, but she's lying Og det, ja, det er super banalt, men nogle gange skal der ikke mere til altså, Nogle gange er det faktisk de banale ting, der kan være lettest at forstå i en kompliceret situation og øh, igen, jeg var også bare et barn. Og så rammer det bare ikke også ja. det, der med, at, at, altså, det der med, at du siger, at du, du råbte ind nok også om hjælp ja. på en eller anden måde. Ikke? Jo. Men jeg havde nok ikke forstået alvoren i det, at vi rent faktisk kunne miste hende. Øhm. Og jeg tror, at opleve det har givet mig et kæmpe behov for, at de mennesker, jeg har tæt på mig, som er mine, skal jeg se, jeg skal se signalerne, før de skriger. Altså, jeg skal se, mens de spørger. Og måske helst endda før, de spørger selv. Øhm, så jeg tror, det er den episode specifikt, der har givet mig det på godt og ondt. Ja, fordi det sætter sig, men det gør netop også, at du har relationer på en anden måde nu. Ikke? Jo. Eller at man er mere Og jeg opmærkser. føler enormt stort ansvar for mine ja. relationer. Jeg er også øhm, meget selektiv med, hvor mange mennesker og hvilke mennesker jeg tager ind. Øh, og hvor meget jeg gør for hvem. Fordi det er vigtigt for mig at markere over for dem, hvor meget jeg kan være der. Og det er jo nok også et eller andet traume der, der vender tilbage til det. Ja, Skal bare den gang. der tilbage med den der umaghed. Ja. At du også gerne vil gøre dig umag, også i dine relationer, ja, ikke? helt sikkert. Ja. Så hellere færre relationer, man kan ja. gøre sig umage i. Ja. Hvordan vælger du så dine din relationer? Fordi det er altså, det, jo, det, jo, det er jo bare en, en så vigtig faktor, det ja. miljø, man, øh, man omgiver. Sådan noget. Jeg tror, der er et studie, der fortæller at ikke gå så mange procent der, men måske 40 procent, nu ser jeg, det. jeg tror, at det er omkring. Det er ja. i hvert fald meget Øh, som dit miljø gør for en. Og det er ja. især de, altså, de fem mennesker, man, øh, man render rundt med. Ikke? Ja. Øh, hvordan vælger du, hvem du har tæt på dig? Det er ikke som sådan et aktivt valg. Men jeg kan da se, at der er en sammenhæng i, at jeg, jeg vælger folk i mit liv, som har haft det svært. Jeg tror måske, fordi... Ja, måske er det min dårlige samvittighed over mine mange ressourcer i barndommen. I virkeligheden, jeg har haft det nemt. Derfor har jeg meget at give. Og så har jeg altid synes, at folk, der har oplevet, altså der har nogle skrammer på sjælen, har mere at byde på. Mm. Jeg synes, det er mere interessante samtaler. Øhm, mere interessante relationer. Jeg har heller ikke noget imod en lille smule drama. Bare det ikke handler om mig, men jeg kan godt håndtere andres drama. Øh, til en del grad, selvfølgelig. Ikke? Øhm, så altså, ja, jeg man, tror, at oplever livet, og man, man mærker, ja, at, det, at du... der er udsving, der er niveauer. Det er, lidt, det er lidt mere interessant at tale i niveauer ja. for mig. Jeg er, ikke, jeg er ikke en small talk kind of gal. Jeg kan godt lide, at det stikker dybt. Så jeg tror, at mange af mine bedste venner, primært veninder, er nogen, hvor jeg meget tidligt er gået meget tæt på, ja. og har fået meget. Og det, bliver, det, det stikker så til mig. Det holder jeg fast i. Hvor tror du, den er? Fordi jeg læste også nemlig, at du har skrevet, og det, altså, det, det ramte mig så meget, da jeg læste, at du har skrevet det, at, at det værste, du ved, er ikke at føle noget. Mm. Eller det er, ikke, det er ikke at føle smerte, yeah. men det er ikke at føle noget. Det er været nump. Uh. Ja. Uh. Altså Og det er sådan, jeg, jeg var også på et tidspunkt i, øhm, hvad hedder det, jeg havde også stået med, jeg ved ikke, om man vil kalde det depression, men det var altså, det var, var ret langt nede. Yeah. Og jeg kan huske, at min, øh, jeg, jeg kunne bare ikke føle noget jeg vidste ikke hvad der gjorde mig glad. jeg vidste ikke hvad der gjorde mig ked af det, der var bare sådan natter, hvad hedder det, og så jeg kan bare huske min far spurgte mig, jeg hvad gør dig glad? og jeg havde bare ikke noget svar, altså jeg var sådan og jeg tænkte bare at det her er den værste følelse, fordi der ikke var nogen følelse, altså og vi blev nødt til at lave en note sammen, hvor jeg så sådan hvad kunne jeg godt lide at lave da jeg var barn, det var at danse og synge og sådan noget, ja ja og nu har jeg en note fra den gang hvor der står hvad jeg godt kan lide at lave og virkelig et godt tip, faktisk, det der med... Ja. Altså, fordi jeg har også altid, i perioder, hvor jeg har det svært, også når jeg er sovefuld, men at huske tilbage på, hvad jeg godt kunne lide at lave, da jeg var lille, mm. tror der er meget... Øh, der går meget tabt i, at vi glemmer vores hobbies. Altså, at vi ikke ja. får dyrket det. Fordi det må repræsentere en del af os som barn, som fandt noget fulfillment i det på en eller anden måde. Ikke? Også bare den der legen. Yeah. Altså, den der umiddelbarhed som barn. Altså, det der med, hvis man kan leve... Ja. Så, men, altså, hvis, man kan, hvis man kan lege sig gennem livet. Ikke? Og ture noget. Du har også lavet musical. Ja. Hvad, hvad har det givet for dig? Ej, det har givet alt. Altså, det er så vildt. Det var jo også på mange måder. Igen så øhm, kom jeg fra den der lille folkeskole, hvor alle var enormt forskellige. Så der manglede jeg måske lidt et community i forhold til mine kreative interesser. Der var selvfølgelig sådan noget skolekomedier og sådan noget. Jeg var bare et meget ambitiøst barn. Jeg øh, har lavet forestillinger for mine forældre, siden jeg kunne tale. Altså og tvang, tvangsindlagt dem og deres gæster til at se øh, et helt musical show eller MGP-sangen, jeg havde skrevet. Eller fundet på yeah. i momentet. Havde du så venner ind med, der skulle være med? Ja, var ja. var det bare dit show? Ja, ja. Okay. De skulle være med, og min søster, den stakkel, der er blevet klædt ud, som jeg ved ikke hvad. <lød> og blev presset til at være med i de her forestillinger. Og slet ikke havde lige så meget lyst til det som mig. Jeg kunne bare slet ikke se, hvorfor skulle man ikke have lyst til det? Det det fedeste. Og så kan jeg huske, da jeg var øhm, 8, så får vi sådan en brosyre med hjem fra skolen... Øh, om, at der er øh, de her interesser, eller de her hobbies, man kan starte til. Og så har jeg selv så et kryds i teater, går hjem og viser det til min mor, og så siger hun, men ved du godt, at du kan starte til musical? Så jeg hvad er musical? Nå, men det er sådan et sted, hvor man synger, danser og spiller teater. Og jeg er sådan, hvad findes det? Hvorfor, hvorfor bor jeg ikke i det? Altså, det, er sådan, det, det er essensen af, ja, hvad jeg synes musical. fedt. Yeah. <laughs> øhm, og så starter jeg, og starter på... Øh, også et virkelig godt hold og får bare en instruktør, som ser mig. Og ser mig for alt det, mine forældre måske ikke nødvendigvis forstår. Altså de synes jo bare, at de klapper i hænderne over alt jeg gør. Det er også dejligt. Det skal man også have den type opbakning. Men en, der ser nuancerne i, det, i mine talenter inden for det. Mm. Og at føle sig talentfuld og set, er en kæmpe gave som barn. Og så er det klart, at man får lyst til at fortsætte med det. Altså hvor gammel var du her? Så altså, har jeg været ni. Ni år, ja. Okay. Ja, der er medvirket i min første musical. Og så fortsatte jeg jo lang tid og spillede min sidste forestilling her inden corona. Har desværre ikke spillet siden, men vil rigtig gerne igen, fordi det er iboende lykke i mig. Hvordan så under gymnasiet, du starter blokken, du, du, altså, der sker alle de her andre ting. Ja. Hvor du ikke føler, at du hører til og har et fællesskab. var ja. så musical der? Ja, det havde ja. jeg. Men tænken med musical for mig har i mange år været, at jeg ikke fandt noget socialt fællesskab. Jeg fandt et kollegialt fællesskab måske. Altså, vi arbejder sammen om den her forestilling, derfor, øh, derfor hjælper vi hinanden. Men det der med at have lyst til at mødes med dem i weekenden, eller sådan efter musical, fandt jeg først ret meget senere faktisk. Øh, igen, da jeg var barn, så fordi at jeg var et af, talentbørnene, så blev jeg meget hurtigt inviteret med i de voksnes forestillinger. Og igen, der var jeg jo barnet sammen med de voksne. Mm. Så ja, så blev jeg inviteret med, men jeg kunne ikke følge med i snakken rigtigt. Og de var ved at opdage deres seksualitet alle sammen. Og jeg sidder der, et lille barn observerer det, og kan jo ikke forstå det ikke rigtigt. Ikke? Øhm, så det var først, da jeg spillede forestillinger i midt 20'erne faktisk, at jeg fandt det der veninde- og vennefællesskab mm. i mine forestillinger så det var, det var et, et slags fællesskab, men mere sådan, vi har en mission, som vi skal nå. Vi skal ud i rummet. Ja. Men ikke, øhm, det er vigtigt, at dem, jeg skal ud i rummet med, er dem, jeg allerbedst kan lide. Også det, det, du ligesom har søgt. Jeg tænker også ja. nu som, som øh, hvad hedder det, øh, som selvstændig. Ja. Altså kan man sige at du har jo dine arbejdsdage ja. alene også meget af det, så ja. der er mange arrangementer, ikke? Øh, Men hvordan kan man, fordi, du, øh, du bliver så pædagogmødhjælper, mm. der har du stadig din blog ved siden af. Ja. Øh, hvordan ser den ud på det tidspunkt? Fordi der er du gået ud af gymnasiet, hvor meget er den vokset? hvordan ser dit liv ud der? Kan man den er den vokset meget. Øh, det er omkring, det begynder at gå rigtig godt faktisk. Jeg har jo også masser af tid til det, fordi selvfølgelig kræver det mange timer at arbejde med børn, men når du har fri, er du også bare fri. Og jeg var vant til, at når jeg kom hjem, skulle jeg dårligt som vidthed over, jeg ikke lavede lektier. Jeg lavede ikke lektierne men jeg gik dårlig som vidthed over det. Ja. Det fyldte meget. Øh, så jeg havde masser af tid til at arbejde på det. Øh, skrev tre blogindlæg om dagen. Det var et hardcore, altså... skrev vi tre blogindlæg om dagen? Yeah. Det, så var det altid et outfitpost, mm. øh, en collage eller en inspirationsting med Tumblr-billeder og et eller andet, øhm, og så måske et mere dybdegående eller sådan mere personligt indlæg. Et, et skriv om, hvordan du... Altså, hvordan, hvordan jeg den, havde det, ja. eller et eller andet mere ja. personligt. Øhm, og så... Efter de der tre år på, eller som pædagogmedhjælper, starter jeg på KEA øh, på designteknologen. Og går det et halvt år. Fordi at jeg, jeg havde faktisk, og det er der ikke nogen, der ved, men jeg søgte faktisk ind på øh, Danmarks Designskole også. Mm. Kom ind året for året inden. Kæmpe nedtog over det. Men jeg tror hele vejen igennem mit, mit arbejde med børnene og mit arbejde med bloggen der sideløbende, havde jeg sådan en... Jeg kan mærke, at jeg har brug for nu, i, med den her unge, friske energi, jeg har, at gøre noget ved det her med estetik. Et eller andet med foto, mode, øh, tegning, altså sådan alle de interesser, jeg havde, der handlede om øh, udtryk. Det der med at skabe universer, ikke? Yeah. Eller sådan, ja, ja udtryk, lige ja. præcis. Øhm, så jeg troede, jeg skulle være designer først. Det fandt jo også ud af, at jeg synes ikke, det er specielt sjovt og syg. Jeg er et utålmodigt væsen, så jeg er dårlig til at sætte mig ned og få gjort de stille og rolige ting. Skal man ind, og det er svært. Ja, det, fritid, rart, og det skal kære, gå ja. stærkt. Ja, ja. Øhm, så helt klart bedre til at generere og ikke specielt god øh, håndværker faktisk, eller sådan til håndarbejdet. Øhm, og så søgte jeg Kea, fordi det var også mere en formidlingsskole, tænkte jeg. Og jeg havde hørt vildt godt om Kea. Og igen, jeg startede der, havde min blog sideløbende min blog gik rigtig godt i den periode. Det var også der, jeg flyttede. Jeg var gået fra min daværende kæreste, som var sådan et øh, klassisk øh, første kæreste. Flyttede hjemmefra, vi fandt lejlighed sammen. Det var meget sødt og idyllisk og stille og roligt. Jeg flyttede til Lyngby, fik en ny kæreste. Der skete sindssygt mange skift, som jeg tror, mange var interesserede i. Og pludselig blev mine følgere jo også voksne sammen med mig. Så jeg øh, gainede også mange følgere, fordi så kunne både dem, der stod til lige at skulle hjemfra, og dem, der var flyttet fra følge med lige pludselig. Øhm, og startede på Kea, og så eksploderede bloggen bare. Det gik sindssygt godt. Hvordan navigerer du i, fordi der, der tog sådan øh, navigeringsspørgsmål mm. i det her. <laughs> Et, hvordan navigerer du i, at du har din blog, som, øh, øh, som begynder at blive, der, du får for mange læsere, mm. begynder at blive populær? Men det, det interesserer sig for, også dit privatliv, som du jo også lægger ud, men lige pludselig bliver der måske også lidt sårbart. Ja. Altså fordi at der er en, øh, altså kærester involveret, kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, hvordan navigerer du i det? Hvad, hvad der sådan, var, var rigtigt for dig at dele, hvad der ikke var, osv.? Altså hvordan mærker du det? Nej, jeg bare, jamen, jeg tror, jeg er enormt intuitiv. Og jeg, intuition er et vildt irriterende ord. Og Bruno hørte jeg lige i sådan et hjerneprogram forleden, at intuition i virkeligheden betyder en samling af erfaringer. Så det betyder bare, at jeg har en stærk samling af erfaringer inden for lige præcis det der med, hvad kan jeg dele og hvad kan jeg ikke. Mm. Hvor går min øh, privatsfære, altså grænse. Øhm, og igen, så har jeg altid syntes, at hvis du har ordene og modet til at sige, hvordan du har det, så skylder du også at gøre det. Øh, det sådan har jeg personligt følt det i hvert fald. Fordi så kan det være, at man kan hjælpe nogle af dem, der ikke har det sådan. Yeah. Øhm, det er faktisk det der omsorgssken, ja. der, der ja. tager meget og bare går igennem, Og jeg er glad for, okay. at du ser det på den måde. Ja. Det er faktisk rart at høre, fordi jeg kan også nogle gange gå og dunke mig selv i i hovedet over de her ting, og sådan, at det presser jeg folk. Når jeg siger sådan nogle ting, så er jeg vildt bange for, at dem, der lytter med nu, føler sig presset over at skulle gøre det. Og det er vigtigt for mig at sige, at det er ikke det, jeg siger. Mm. Siger bare, at hvis du ikke føler presset, men bare kan sige det, så gør det. Ja. Hvor den evne er kommet fra? For jeg er jo ikke nu, altså jeg og selv vokset op i en familie, hvor at vi har snakket enormt meget om følelser yeah. og hvordan vi hed det, og alt sådan noget. Og især meget øh, mig, der var meget fokus på, på mig. Mm. Jeg er den yngste, og, øh, og har to halvstore brødre, men er egentlig meget vokset op som sådan ene barn, der hjemme. Yeah. Øh, og har boet med, min, med mine forældre, og de har haft meget fokus på mig. Yeah. Og de har også været selvstændige, selvstændige og arbejdet hjemme. Så når jeg kom hjem fra skole, så havde de tid til at dejle ja, De var der i hvert fald, sådan, det godt være, de sad og arbejder, yeah. men de var i rummet, og jeg kunne sådan mærke. Og, Øh, deres energi, og jeg kunne ligesom snakke omkring alt, der var sket, og hvad der var på scenen, og så videre. Ikke? Yeah. Øh, og de er også enormt gode til at stille spørgsmål. Hvordan, men, men jeg har for så fundet ud af, at det er det jo, det jo derfor, at jeg har lidt ved at snakke om følelser. Yeah. Det er sådan, jeg vokser op? Yeah. Er det også sådan, du voksede op? Yeah, det ja, det er det jeg tror, at vi grebet i sin sårbarhed meget tidligt. Altså, når jeg er kommet og sagt, at der har været noget, det er sjældent, at jeg, har, jeg har ikke haft det igen, jeg har bare haft det nemt, men når der har været noget, så er jeg altid blevet rummet i mine følelser, og mine forældre har taget fager. Øh, og så har jeg også to forældre, der er enormt gode til at kommunikere. Altså, de er meget verbale og virkelig dygtige med sprog, begge to, og med forståelse. Øh, så jeg har også vokset op i et hjem, hvor jeg har set det, altså observeret kommunikation. Så jeg har jo nok taget det direkte til mig. Der er taget det med, ja. ja. præcis. Der er meget om det der med, hvad man gerne vil lære sine børn, og hvad man så reelt set lærer dem. Og du kan ikke fortælle dem hvad de skal lære, men du kan vise dem, hvad de skal lære. Ja, lige være frontløber på det, ikke? Præcis. Nelt vise eksempler. Så du går på kia? Ja. Du går selvstændig efter 8 måneder. Ja. Jeg kan sige, du, du går øh, fuldt ud på, på bloggen. Ja. Øhm Hvordan, igen, hvordan mærker du det, det rigtige? Altså, du har jo... Det kunne være intuition. Mm. Øhm, men at, altså, er der, hvad er det i dig, der trækker dig hen mod det? Og siger, det her, det kan jeg godt, fordi det er ikke alle, der har modet. Nej, og det er et vildt godt spørgsmål, fordi jeg kan faktisk ikke huske, hvordan følelsen har været. Fordi nu, nu er jeg også blevet en del ældre, det er ti år siden, ikke? Øh, Nu tror jeg ikke, at jeg vil turde gøre det samme. Men jeg tror, der er, noget, der er noget rigtig fedt i ungdom, og... Ikke helt at vide, hvad sådan at kunne konsekvensberegne i virkeligheden. Fordi så tør man nogle ting. Ja. Og der er heller ikke lige så meget på spil, når du er 21 og vælger, ikke, altså vælger at trække dig ud af en uddannelse for at forsøge at gøre noget med iværksætteri, som der er, når du er etableret med børn og dyr og en kæreste og en lejlighed og sådan noget. Uh -huh. øhm, men jeg tænker langt hen ad vejen, for jeg synes faktisk, det er vildt sjovt at gå på kære. Øh, meget af det, vi laver af det, jeg ville have lavet, hvis jeg gik på fritidshjem. Altså, det er altid sådan, jeg beskriver det, fordi det var ting, jeg alligevel havde lyst til at lære om. Det var ting, jeg alligevel selv havde lyst til at google og finde ud af. Det var sindssygt spændende, men jeg følte også, at meget af det, vi lavede, var ting, jeg kunne gå ud og lave i virkeligheden. Og det har været mit store problem med uddannelse. Det er, at jeg synes, det har været svært at dedikere min tid til noget, som jeg ikke ved, om bliver til noget. Mm. Igen, det er noget med min tålmodighed, mit ego, mit alt muligt. Hvor hvis du er i praksis, så kan du med det samme Så findes der, det, ja, ja, så findes det i virkeligheden. Og jeg følte nogle gange, at det der med studier, det var sådan en lille boble, som kun fandtes i kræft af sig selv på en eller anden måde. Mm. Æm, så fordi jeg fik så mange muligheder gennem blokken for at komme ud og komme til modeuge, jeg rejste vildt meget rundt, øh, blev inviteret på alle mulige ture, og fik lavet en hel masse fede kampagner til en god penge tænker på et tidspunkt, nu bliver jeg simpelthen nødt til at prøve, om jeg vil, eller vælge, om jeg vil studere det her, eller om jeg vil gøre det. Og det er bare, det passer mig bedst i min natur at gøre det. Så jeg tog springet, droppede studiet, og så kørte jeg bare fuld tid på bloggen. Og det viser jo at være en kæmpe succes at ja, det gøre det for mig. <laughs> Hvordan, så du ender jo med, kan man sige, nu, altså, nu er du her i dag, og bloggen er lukket. Mm -hmm. Æ, fordi nu, nu er det mere Instagram, der er ligesom, ja. ligesom banet vejen. Øhm, det, er en, det årsagen til, hvorfor du startede den, kan man sige, øh, at, føler du, at, at du har fået fuldt af det nu? Eller sådan, har du opnået det? Det der form for fællesskab, eller den der form for udtrykke dig selv? Altså sådan, ja. Hvor er du med det nu? Ej, det er et godt spørgsmål, fordi i perioder, ja. Men det er ligesom meget en følelse i mig jo. Altså, fordi skal man se på øh, livslignen i det, så tror jeg, ja. Men det, har ikke, det føles ikke altid sådan. Og jeg tror, at stoppe bloggen for at gå fuldtid på Instagram i stedet, Instagram kom jo ligesom sideløbende og banet, eller sådan skubbede ja. bloggen lidt af vejen, øhm, var et stort skift i forhold til fællesskabsfølelsen. Fordi Instagram er meget mere allemandseje, det er meget mere tilgængeligt. De fleste har en bruger, altså mine bedsteforældre har en bruger på Instagram. Så det er virkelig af mange. Så derfor kan alle lave deres lille community, Øh, som også gør, at vi ligesom er på hver vores ø, i stedet for, at dengang på, med bloksene, der var der altså bare de der 100 blokse i Danmark, eller hvad det var, så var der 100 øer at vælge imellem, hvis du var interesseret i at følge med, selvfølgelig. Ikke? Øh, så nu har alle lidt hver deres ø, så jeg føler faktisk måske lidt, at fællesskabsfølelsen er gået tabt for mig. Men den har du andre steder i dit liv lige nu, kan man sige. Ja, det har jeg heldigvis. Heldig. Og endnu vigtigere, altså der er også noget med ungdommen, og i hvert fald for mig, at tro, at øh, selvtillid kunne gøre det op for selvværd, altså ja. for manglende mm. selvværd. Og øh, det, det, det har jeg bare lært, at det kan det, kan det ikke. Mm. Altså, det er sindssygt vigtigt, hvem du omgiver dig med. At du er i nærende, kærlige, omsorgsfulde, retfærdige øh, relationer. Øh, og det er i virkeligheden det, der fylder. Det, det er det, der fylder mest. Det er det vigtigste. Hvordan lærte du også skille mellem selvværd og selvtillid? det har jeg faktisk lært gennem mine øh, voksenrelationer. Det skal siges, at mine, alle mine bedste, mine tætteste, er nogen, jeg har lært at kende i mine år. Så jeg var ikke så heldig at have en bedste eller gymnasieveninde, hvor vi kunne gå lignende ud sammen. Øh, vi voksede fra hinanden, tror jeg. Øh, jeg har selvfølgelig min søster, som er for evigt vidne til mit liv. Ikke? Øh, men jeg tror at jeg har altid tænkt, at selvværd var en selvfølge, fordi at jeg er vokset op med ressourcer. Øhm, ressourcer emotionelle ressourcer. Ja. Emotionelle ressourcer, ikke? Primært. Også, det fine, jeg tror, det er sådan en middelklasse hjem. Og det er klart, at når du ikke mangler tag over hovedet, og ikke mangler kram og knus og godnat-historier, og ikke mangler mad, så er det nemmere at bygge dig selv op og blive et, øh, altså et, et sundt, ja. øh, mentalt menneske. Øhm, og det har jeg jo så opdaget, at mange af de mennesker, jeg har forelsket mig igennem tiden, også på vennebasis, at det har ikke været en selvfølge. Og det tror jeg ikke, jeg vidste som barn. Mm. Fordi man ser jo på sit eget hjem og tænker, jamen, sådan, hvorfor, ja, skulle, det... hvorfor skulle det være anderledes andre steder? Vi bor jo, altså, vi kender kun det akvarie i den størrelse, vi bor i på en eller anden måde. Ikke? Øhm, så at få så mange mennesker, der har igen sov på sjælen, og har oplevet nogle ting, måske særligt med forældre eller i hvert fald retningsgivende og nærende, voksne i deres barndom, øh, har vist mig, at det er de færreste forundt, ondt, at jeg har haft det godt i virkeligheden. Ja. Og så tror jeg, at øh, jeg har kunnet se, at mange, der mangler det selvværd, forsøger at fylde øh, det hul ud med selvtillid. Og jeg tror også, at øh, det er det, der kan være svært for mig, både i modebranchen og i musical, fordi... Der er også mange af dem, jeg har kendt der, der har søgt at fylde det ud med succeser arbejdsmæssigt. Og et, øh, fordi jeg tror også, det er meget sjovt, det billede, jeg lige fik der, var sådan, at øhm, det her med, at, at du hjemmefra, altså dybt ind i din kerne, ja. altid har vidst, at du var god nok, og ja. være elsket og de her ting. Ikke? Og så er det kun de ydre omstændigheder, det der med at være ung og være teenager, og så er der nogen, der, der lidt driller ind kan man sige, ja. ikke? Eller sådan. Så er det der, at at der kommer øh, en eller anden form for friktion, men sådan mm. helt inderst inden, har du faktisk kunne mærke, at du er god nok. Yeah. Så musical for dig, det her med at skabe æstetik på mm. Instagram og så osv., det er mere en expression yeah. af dig mere, end yeah. jeg er netop at søge noget andet. Ikke? Ja, lige præcis. Ja. Sådan har det i hvert fald været for mig. Og jeg tror, jeg hørte engang det beskrevet som, at man skulle huske på, at selvværd var ens svær, og selvtillid var ens stil. Så man skulle huske det på den måde, så dit, mm. dit selvværd er dit svær mod verden. Det er det, du altid har at gøre godt med. Det bor ligesom inde i dig. Du vil altid have noget at kæmpe tilbage med. Fordi du har det. Øh, du rider i dig selv på en eller anden måde. Ja. Ikke? Og din stil er det, du tager på. Så det er det, du klæder dig i. Eller det, du prøver at vise i måske et desperat forsøg på at se ud som om, at tingene er okay. Selvom det, det kan være svære på indersiden. Ikke? Det var godt sagt. Ja, jeg hørte det bare en gang og så altså for, for at kunne huske forskellen. For nogle gange kan det være lidt svært med de ord eller om hinanden, ja. synes jeg. Og Jeg har faktisk engang skrevet om det på bloggen, hvor der var en der rettede mig. Øh, jeg har lært rigtig meget af her bloggen, for jeg er godt nok blevet rettet meget både grammatisk og med forkert ordstilling og jeg ved ikke hvad. Ja, ja, ja. Hvordan tog du imod det? Altså grinede du bare af det, når du var sådan, Nå, okay, der er nogen der. Jeg rettede mig, der. tror jeg, jeg kan ikke så godt lide at blive rettet, så jeg er nok blevet irriteret i momentet. men når jeg ser tilbage nu, er jeg vild glad for at det skete, og så kan jeg heldigvis grine af det. Yeah. Ja. Altid, altså det der med, der er aldrig noget dumt spørgsmål Nej. altså sådan det der med at man kan aldrig gøre noget altså, så længe man ikke laver den samme fejl to gange ja, tre præcis. gange ikke? altså sådan det er jo fint nok at lave fejl ja man skal Bare... lave fejl masser af ja, fejl præcis. det er sådan man altså det, det er sådan man lærer ja. jeg øh, jeg har hørt hende, der har lavet øh, Spanx øh, hun siger at hun er vokset op med en far der sagde at hun skulle gå ud og lave fejl så? Ja. Så sådan gå ud og fejl med det her og så sådan, når hun kom hjem fra skole tænkte, hvad har du fejlet med i dag mm. For ligesom at hylde fejl og hylde det her med at komme ud af sin comfort zone. Og ja. Æm, er der, der nogen, Når jeg siger det, er der så nogle bestemte ting i din barndom, eller bare ting, du gør i dit liv, hvor at, at det på en eller anden måde sådan fodder ind i det her med at ture og gå ud af sin comfort zone? Ja, men igen, jeg tror, jeg tror, jeg har været meget lidt konsekvensberegnet, eller jeg har sådan, hvis jeg synes, det er en god idé så gør jeg det. Og så kan det jo godt være, at andre ser på det og synes, det var en dårlig idé, eller at noget var forkert, eller noget tøj var grimt, eller altså, hvad det nu er, vi taler om i hvad for en genre. Øhm, men hvis jeg har syntes, det var en god idé, så gør jeg det bare. Jeg har også altid haft svært ved, at hvis man skriver en opgave, eller jeg har et eller andet, der skal sendes til godkendelse på mit arbejde, at spørge andre, om de synes, det er nice. Fordi jeg har det sådan, hvis jeg selv synes, det er nice, så er det det. Så vil jeg hellere bare sende det ud, og så få Øh, hakket efter på en eller anden måde. Sådan har jeg altid haft det. Så jeg altid godt kunne lide at give et bud selv, gøre noget og ikke bede om hjælp til det, og så få rettelserne, så få at vide, at det var en fejl, og så kunne gå tilbage. Fordi igen, så har det været ude at leve først. Så tror jeg, at jeg, føler, at jeg lærer mere. Fordi det så har fået lov til ligesom at... Jeg ja, nævnte det der med at lære. Yeah. Altså, det, det, er det, det man sidst. får tilbage, selvom det er, er negativt, så er det er fucking læring. Ja, ja, lige nøjagtigt. Ja. Hvordan, øhm, jeg vil faktisk lige læse et quote op fra din, øhm, fra din blog. Oh my god. <laughs> uh, du skriver, Jeg lever for magi og nægter og slå mig ned for mindre. Det fører til en mere skødesløs og chancepræget tilværelse, end hvad der måske er godt for mig og mine medmennesker vil anbefale. Men jeg vil hellere følge min mavefornemmelse og leve til fulde, end at tage mig til takke med kedsomhed. Åh, oh, det var sgu meget godt ja. skrevet dengang. <laughs> <Well done>. oh. <laughs> Hvordan finder du magi i din hverdag? I alt. Altså, mm. jeg tror, det handler så meget om fokus. Og super irriterende og coachagtigt sagt. Men Jamen, det er skyde godt. Ja, altså, men ja. Jeg, tror, jeg tror bitterligt, det handler om fokus. Altså, gør, gør alt, hvad du gør med umage. Mm. Gør alt, hvad du gør med kærlighed og omsorg. Og gør det for at blive glad. Ja. Yeah. Det, det er der magi. Det kan ikke være andet på en eller anden måde. Og så tror jeg også bare det at vælge at sige, jeg vil have det magisk. Jeg vil have det godt gøre en god dag, ja, man skal præcis. skabe en god dag. Ja, siger. og man kan også have brug for at skabe en dårlig dag for sig selv, det kan jeg også godt. Ja. Men det er jo ikke min sunde der taler der. Det er jo, det er jo et eller andet ind i mig, min indre sabutør som RuPaul i RuPaul's Drag Race vil sige. Min indre sabutør der siger til mig, at der er et eller andet. Ikke? Øhm, men min engel på siden, eller mit indre barn, vil jeg måske næsten kalde det lige i mm -hmm. mit tilfælde, vil gerne have det godt. Og insisterer ja. på, at jeg har det godt og at jeg kan få det godt, hvis jeg vil have det. Og så vil jeg altså hellere vælge at lytte til mit indre barn. I det hele er også bare det der med en, en projektion. Ja. Altså, altså så det der med, hvordan man selv har det, det er det, man på en eller anden måde ser, ikke? Ja. Ligesom tilbage fra til gymnasiet, ikke? Og deres ja. kommentarer og sådan noget, ja. Og man kan også blive nødt til at tage, at tage nogle hårde øh, ture for at komme derhen. Jeg har for eksempel heller aldrig været konfliktsky, men... Jeg vil heller ikke kalde mig konfliktoptræbende, så må nogle af mine nærmeste lige rette mig, hvis, øh, hvis jeg siger noget forkert. Men jeg har ikke noget med at tage en konflikt. Hvis jeg synes, noget er galt, så bliver jeg også nødt til at sige det, for at vi skaber harmoni bagefter. Mm. Så i virkeligheden, dig? Ja, præcis. Og så tror jeg bare, at mit main goal er, er også harmoni, at vi har det godt alle sammen. Også det ansvar at forsøge at tage det så vidt muligt i alle sociale sammenhænge, at så mange som muligt har det godt. Øhm, det kræver nogle gange at tage konflikten ind. Hvad er din, din, din bedste råd, du lever ud fra, kan man sige? Min mor siger altid, når jeg har det skidt. Marie, det skal gøre som solsækken og vende mod solen. Mm. Så i stedet for at gemme mig, eller komme til at se, altså falde ned i en negativ spiral, øh, grave mig selv ned, så prøv at lægge mærke til, hvor meget godt der er. Igen, når man ligger om aftenen og ikke kan sove, fordi der har været en dårlig dag, eller... Der er sket et eller andet i ens familie, eller hvad det kan være, der gør ondt. Så prøv at tænke på, jeg har for eksempel, lige nu har jeg sådan et, et klart billede af min jæse, som løber rundt om mig. Mm. Som er mit billede. Altså det er min solsikke lige i øjeblikket. Mm. Så uanset hvor dårligt jeg har det, når jeg husker på hende, så bliver jeg bare fyldt med lykke og kærlighed. Og så kan man overskue det hele lidt mere. er hvor dejligt. Mm. Hvordan... Ja, er det, er det bare sådan en, en praksis, du har netop det der med, at så ser du det billede for dig? Det billede ændrer sig vel i løbet af livet? Ja, det gør det, helt okay. klart. Øhm, men at finde nye billeder det kan være... Nogle gange er det også små ting, min mor siger altid, så find et eller andet småt i fremtiden, du glæder dig til. Og hun er også rigtig god til så at komme ind, hvis jeg er helt nede i koldekælderen, at komme ind og hjælpe mig med at skabe de billeder ved for eksempel at planlægge en tur med mig eller mm. øh, invitere på et eller andet eller sende et link til noget, jeg synes er interessant at læse. Øhm, det kan også være de der små ting, at du på lørdag skal se din gamle et eller andet nabos datter, som du ikke har set siden du var barn, eller altså de, de der bitte små fortællinger kan også fyldes med magi, hvis. Du vælger, at de skal det. Hvis du, lægger, øh, hvis du vælger at lægge dit fokus der. En anden måde, ja. Altså Det der med at gå en søndag med tømmermænd, og så vælge lige, i stedet for at kigge ned på alt det grå, så kigge op i himlen, og se den der fugl. Altså det, det er romantisk sikkert, men det kan nogle gange, altså jeg kan tude over det. Og særligt når jeg tømmer for så er jeg så mega følsom. <laughs> det er og man kan komme ned i sådan en blues, når man ja. tømmer jo ikke, så det handler om virkelig at have, de der, at have de der metoder. Ja. Til at sige, okay, jeg kigger op på en fugl nu. Ja, eller noget. ja gør det gode for dig selv. Det fortjener du. Ja, alle. <laughs> Hvis øh, jeg minutterer der tilbage her i studiet om et år, hvad håber du så, vi skulle snakke om der? Altså, hvad, hvad der er sket? Ej, hvor spændende. Det er lang tid siden, jeg har fået sådan et spørgsmål. Mm. Øhm, om et år. Jamen, ja, hvad er der så sket der? Så håber jeg, er ved at jeg har været rejse en del. Mm. Jeg håber, jeg har været i... I Japan med min kæreste. En ting i mig er, at jeg faktisk synes, det er rigtig svært at rejse. Og jeg, og jeg har været ret pinlig over at tale om det med mine venner, fordi at der er noget med, at vi lever i en kultur nu, hvor man helst skal være den store trotter for, øh, for at være smart. Øh, jeg elsker også at være ude og elsker at rejse, men jeg synes, det er rigtig svært at hold mig til at skulle sidde i et fly 12 timer, komme hen et sted, jeg ikke kender, jeg ved ikke, øh, jeg ved ikke hvordan jeg finder hen til hotellet, jeg ved ikke, om jeg kan tale sproget, jeg ved ikke, altså, der er mange sådan, øh, men du gør det alligevel. Ja, præcis, ja. der er jo sådan utrygge ting i det for mig, um, men jeg håber, at jeg har haft en oplevelse med det, som har kureret det en lille smule, mm. at det faktisk kunne være med til det. Øh, og så kurere min utålmodighed Fordi jeg tror også, det er det, det, det handler om ikke? Ja. Det er også en eller anden form for utålmodighed Og øh, tryghedsnarkomani okay. øhm, Og det kunne være rigtig fedt Hvis det havde været en ting Og så håber jeg da At øhm, arbejdsmæssigt At der er sket et eller andet større skift Jeg kan også mærke, at jeg har brug for At der sker en ændring Nu har jeg kørt hardcore på Instagram lang tid Det har været sjovt Nu er det også lidt trivielt Øh, så jeg håber, der er sket et eller andet større med det. Ja. Men jeg ved ikke hvad. Jeg siger jo bare ja til ting, ja. Og så håber jeg, at det bliver godt. Det gør det. Se de muligheder, der kommer. Præcis. Ja, fedt. Det håber mm. jeg, vi skal snakke om i mit Ja, det <laughs> håber jeg også. <laughs> det er fedt. Tak, fordi du var med, Marie. Ajj, nu, um, tak. nu er vi sgu nå vores tid. Tusind tak til dig, der har lyttet med. Mit navn er Lærke Wolfgang, og du kan selvfølgelig også finde programmet på Instagram via livskompasset.pod.